as iemand van ons een het, wil ons graag luister. Goeiemorgen. Het is ver om te stap daarvan achteraf. Kom ons praat, Kom ons praat oor die algemene ding vier. Bani, welkom. Mese, jylle het gesien wat gebeur met die vier hier. Hier. Op die berg, ons is met allemaal betrokken daarbij Dit was een geweldig onpak wat het gehad het Honderde duisende hektare afgebrand Wat daar gebeur het Dit is een geweldige grootstorie gewees As die vier so aankom Het lijkt soos branders wat er al En uh, dan besef mys maar net Hoe klein is jy? Uh, dan besef mys maar net wie is in beheer En wie kan so iets stop Ek meen, ons het het hier recht gekry nie Ons het al die middelen gehad Maar ons het het hier recht gekry nie Ek wil net sê Ek het zondag aand Ons het die hele week gebeklein Maar zondag was ek by die huis En ek het een uh, t-shirt aangetrek Met die, met die uh, Wat groot opgeskryf is Jesus is the Lord En toe die vieren kom, to was daar nie tyd om, om ander, my schande maar net soos jy gaan, so. En ek het met die t-shirt het ek nou maar beklui, vierge beklui, en van my af tot uh, maandagmardig. En uh, ek denk dit het my baie doorgedra. Toen die vier nou oorgespring na my kant toe, en ek het redder die vier bestraf, en net vir hom vertel, dat daar een groter hand is, wat hom kan keer, en dis die Heere, dis, dis nie in ons handen nie. Maar wat ek ook eindelijk wil sê, is, wat die vier ons geleer het, is dat ons moet afstand doen van besitlikheid. En ons moet afstand doen van ons self. Uh, is iets vreselik, ek het, groot mannen gesien en tranen uitbaars oor hulle gronde wat af is, dit is seker vanzelfsprekend. Um, maar dan besef mens maar net wat wil die Heere vir ons gesê het. Dat ons eilig niks is nie, dat ons as ons afstand doen van die besittelijkheid in die eie ek, dat ons werklike lewe daar begin, daar op die plek, waar ons ons oor gee aan om. Die vier het toe nie my uitgekomen, hy het so'n kilometer van my af vertuid. He het hy toe doodgegaan en hy is doodgeslaan. So mense, dit is maar nie die boodskap wat ek wil geef van die vier, want allemaal wa wonderseke oor die vier. Baie dankie. Morrie, jylle is nie aan wat my geslaan het nie oor, so jylle kan relax. Um, ja, ons het nog verlede sondag oor die vier, spesifiek ook, as jylle lees daar in die breers, ek sê nou op twee brille. Ek sê die vir ons hier die prachtige skrif, wat hy sê, die 11 vers 33. As vers 32 sê, en ek het een rede kom ek hierbij wil aansluit um, ons het die nawek in Potjofstroom bedien, het Jan bedien, vredag aand en gister die hele dag, en uh, uh, wat vir my ongelooflik was, is daar was een paar professors, maar onder andere een van die professors het gesê, hy, toe ons sla bedien het, Jan klaas, saterig middag, toe sê hy dit net so vir ons, hy sê, Hy sit met na nagraatse studenten en uh, dan het hy onderhouding met hulle. Dan vraag hy hulle, hulle moet op een papier skryf, wat is hulle verwachting vir die punte uh, wat hulle in, hulle in spesifieke vak of wat ook al gaan kry. En hy sê wat vir hom geweldig opvallend is, is dat die, luister mooi, die Afrikaans sprekende studenten, dis nou die portie Die gemiddeld wat hulle opzit, by hulle punte, is so wissel so van 60%, hy sê maximum 75%. Hy sê in en die Engels sprekende studenten, sy so, persentatie wissel van 80% tot 100%. En ons praat daar dat ons as Afrikaans sprekende mense so ingebore, ingegroefde minderwaardigheid in ons heet, Ons sien ons altyd minder. Ons, ons het amper hier die valse nederigheid wat ons vir jaren an ons geplak het van, hoe slechter jy jousel sê, hoe nederiger is jy, hoe beter is jy. En, en dit is nie waar nie. Want die woord van die Heere sê, jy is sy ginsgenoot. Jy is gerechtverdig die, die prijs wat Jesus veel betaal het. Ons is sy oogappel. Ons is die kop en nie die stert net. Hy het ons kunstig saamgeweef. Ons is geskep na die beeld van God. Na sy beeld en sy gelijkenis, gelijk aan. En hierdie koning van die konings, die God van hierdie heel al, maak een kese om sy heilige gees, sy godelike teenwoordigheid, sy onvernietigbare lewe wat in sy gees leed, om sy geest binnen in ons te plaas. Dit is hoe lief God ons het. Maar hoe sien ek myself? Hoe beleef ek myself? Skryf ek 60%? Wat is ons gerechtigheid? Wat is ons waarde? Ons waarde, die gerechtigheid van God wat ons het, is die gekoppel aan ons werk en die mense. Ons het baie flaws, ons maak baie foute, sy so het verzeker nie gearrefeer nie. Maar hoe sien God my? Hy sien jou 100% gerechtvaardig. Hy sien jou 100% geheilig, sonder gebruik, sonder vlek of rampel. Ons staan voor hom gewas in die bloed van Jesus. Hoe sien jy jou self? En so in en, en dis die krisisroof wat ons het, so ons ons 60% gaan sien, in Godse oor, is daar nie een manier, hoe Godse gesag, en sy heerlikheid, en sy vermoed, dier ons levens gaan vloe nie. En ek besef hierdie naweep, toe ons gisteravond nou terugreig, gesels ek en ja, en ek besef, as ons kyk nie, na ons Afrikaans spreekende mens, weet julle hoeveel potentiaal is binnen elkeen van ons? En God het dit al vir ons geplaas dier sy geest maar ons het nodig om aan die einde van ons te kom, ons vermoens te kom. Om te besef, ek is niks en ek het niks, maar God is alles, maar wie is hy in my? En om te focus op God wat in my is, en ek wat in hom is, en nie meer te focus op ons vleeslikheid en op ons vermoenie. En as nou kyk na nou hierdie skrif, want nou, nou vraag ons ons af, dit wat die woord ons beloof, hoe kom werk het nie. Nou sê hy in Hebreus 11 vers 32, en wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon en Barak en Samson, en Jefta, David en Samuel en al die profete sal verhaal. Daar had soveel goed gebeur, wat hulle nie kon opskryf nie. Nou kyk ek jy, wat dier die geloof, nie my geloof nie, Godse geloof, koninkryke oorweldig het, gerechtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, bekke van leeuws toegestop het, kyk hier, die kracht van vier uitgeblis het, die skerpte van die swaard ontvlug, kracht uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorloe, Um, leers van vreemdes op die vlug gedrijf. Vrouwe het hulle dode uit die opstanding terugkry jy kan aangaan. Mense, dis wie God is, en dis wat hy dier ons levens wil doen. Maar weet hulle wie stopt dit? Ek. Hierdie kop. Hierdie kop van minderwaardigheid. Hierdie kop wat in die plek staan en self ons levens wil reel, en beplan en wil doen terwyl ons net kan terugkom en sê, Heere, het is net in jy, en jy gees wat dier ons vloei, wat die werk doen, net Godse geest kan dit doen. Mense hierdie woord sê, ons sal groter gedoen, as het Jesus gedoen het. Maar ons gaan nie daarby kom, nie voor ons aan die einde van ons self gaan kom nie. En ek weet net, Godse plan, is nie laat honderde duisende ek daarom verbrand nie. Godse plan is nie, van al die akkedisse, die bokkies, die vols, die tarantale en patruise, om te verbrand nie, verveel om te verbrand nie, dis die Godse plan nie. Maar waar staan ek en jy? Hoe sien jy jou in die heren? 60%? 70? Perhaps 90? Of kan ons, soos die Engels spreekende studenten, oortuig wees van Godse vermoe en sy 100%? Mense, die volheid van die Godheid woon in elkeen van ons. Sê Colossiens 2 vers 9. Die opstandingskraag wat Jesus uit die doodheid opgewek het is binnen elkeen van ons. My kop beperkt die vloei van daar die kraag. En ek het net gister aan teruggeruig, sê jere, ek kijk nou my eie lewe. En ek wil vir jy sê, ek laat my kop in skamte zak. Want ek sien hoe ek jy gees binnen my lewe beperk. En ek wil vir julle aanmoedig, kom ons begin dier te sê, Jere, ek wil sien soos jy sien. Ek wil gees oop oeie, om werkelijk oortuig te word van wie jy is. Ek julle daarmee. En nou, ek wil ook vandag net samensteen met jou. Ek lees in Job ook, weet as ek die lewe van Job vergelijk met die, met die godsdienst. Dan sien ek die duidelijke ooreenkomst tussen Job en die ou bedeling. Ehm, um, van, van hoer sê en weet julle, ek, ek kom net achter my hele leven, as hy oud nog van hoer praat oor sekere goed, dan is hy die moeilijkheid, ons kan nie meer staat maak op wat ander oud sê en op ander oud ons ervaring en ander oud ons belevenis met die gees. ek wil jy ons, elke van ons is verantwoordelik vir daai unieke verhouding met die vader en in daai verhouding gaan ons oor opgaan, soos Job sy oor ook opgegaan het En dan sê ons, en ek weet jy wat sien ek net, is dat, is dat hierdie oorleveringe, hierdie oude denke wat hy nou ook van praat, en ek bring het in connection met wat Hulf gesê het over die vier, dan is die vier wat daai goed wegbrandt. En dit is om God toe te laat, en geest toe te laat, en jou verhouding toe te laat, om hierdie goed weg te vat, en jou te oortuig, as ek laatst gesê het, om oortuig te raak van die waarheid wat hy vir ons opgesluit het in sy geest. En dan, en in sy woord, en ek, ek wil net hierdie skrifje aanhaal uit Job, 34 herrach uit vers 3. Hy sê, want die oortoets woorde, soos die verjimmelde spuis proe. En dit is met ander woorde, waarvoor leen ek my oore uit? Wat luister ek? Wat hoor ek? Want soos wat ons oore die woorde toets, so toets die verjimmelde, die spuis ook. Of soos wat die verjimmelde spuis Pro, so toets ons oor ook die woorde. En ek sê julle ook vir weer die woord, Jan, wat vir oogend na ons te kom, dat die woord in gees, dat het inpak het op die denken van ons, want dit is ons groot blok, ons struikelblok is ons denken. Ja, en die 75% en 65% professor Jonathan Jansen het gesê, ons grootste probleem is middelmatigheid. En, en dit is so uh, Hierdie man het nou soveel mooi goed gesê Ek, ek wou nie praat die toewijs Jan van my Ek moet nou iets sê Hy het verlede sondag so moet my geploeg Laat my reisterplate blink nou nog steeds Hierdie hele week soos hy moet my aangegaan het verlede week Nou ek wil net een paar gooitjes hier so sê Ons ken gerechtigheid, soos jylle hier so sit. Hier die een oud wat die weet van gerechtigheid. Die. Kruis in die middel, hierdie kant is die sonde gedeelte, en die andere kant is die gerechtigheid, dis die seen, die vreugde. Julle lees die somme daar so, so af. Ons ken die goed as allemaal net. En hier so staan Jackie so twee of drie sondag gelede, en sy sê vir ons, dat ons kan so in geestelikheid verval, dat ons so oorgaan in vreugde en in geneesing, en sien, en daai goed, laat daar die goed eindelijk vleeslik raak. En ek besef man net, ergens moet ons weer terugkom, laat ons by Jezus kom, laat ons by die koninkrijk uitkom. En na aanleiding van Jan sy woord, laatst week, wat ek en hy in gesprek getreed, na aanleiding van, as jylle nou daai prentje kyk, dit lyk amper of dit daar by de dorings kan wees, nie, hierdie kant, en daar die berg met die sneeuw op, Hekservier le, nie, daar tussenin, ek denk so. Uh, sien ek die korante hoe die betogers die wingerde brand steek, en hier is paar van ons manne wat in die vruchtebedrijf was, jy weet, jy weet wat sy skade dit is, en hier is een klomp van ons ons wat uit die oude bedeling uitkom, waar ding recht is, en as hy nie anders er is, daar schiet ons om sommer recht, nee. Maar nou het ons ons ook al veranderd, En, en ons ken ons die psalm 112 mens, uh, ek vrees geen slechte tyding, en psalm 91 kapie 10.000 hierdie kant, en 1000 daai kante, en my jou oor sê, ons ken al hierdie goed, en ek kom die marag by die huis, maar ek is, ek is wild, en dis ook ons gepraat het daar oor, ek sê vir die vrou, gee my eie die boek, sy sê, wat wil jy maak, ek sê, ek wil gaan koels koop, want as die man hier oor die rante kom, dan moet ek reg wees, daar het nog niks moet my gebeurie, maar ek roep sommer die vrees wat mag kom, ek is sommer kwaad, oor wat in die kaap gebeur het, en hierdie stuk verharding in my hart, mense, ek was wild, ek, jylle sal nie glo nie, en ek besef die, die saad wat ek op daai oomlik vertroetel hier binne die saai ek sommer hier in my huis, en gelukkig, die kinders, daai morgen, ek sê, luister jylle my sikkelie, ek is vandag wild, want ek is kwaad, nee, en, ons ken, verhab ek, ek drie, Rolf, uh, al sal die, vijieboom nie bot nie, al sal die veld afbrand, en die krale leeg wees, dan sê ons, nochtans, sal ons juig in al is ek siek, al is haar dood, nochtans sal ek juig, en ek, kom by die punt, laat ek sê, ah uh -uh, nee, ergens het ek verloor, ek kan nie, maar, soos die gees het wil het, daai aand, woensdag aand, het ons sel geroep, en nou, hier is die, die kriks van die saak vir my, uh, wie is het Paulus, David, Samuel, lang en een van hulle het gesê, moet nie die onderlinge bijeenkomste versuim nie, nee, kyk as jy al, die vier ouwens is mannen wat goed gesê het, kan jy maar luister na hulle, nee, en ons gaan nie aan selgeroep toe, en ek, ek sê, mannen, julle moet voorvaat vanavond, ek is, ek is glad die lekkere, en ons beginne mekaar bedien moet waar was Paulus en Silas, ja, hulle was in die tronk, En hulle was geketting, en geslaan, en geverneweer. Ge, en wat maak hulle? Hulle syng. Hulle syng so erg. Laat die, laat die tromp deur somme oopgaan. En van blijdskap en juig. Ek sê, wauw, ja mannen, ja is recht, maar hulle, hulle het nie vir de dorings gezien vandag nie, nee. Maar so word ek specifiek bedien met soek eers die koninkrijk van God. Uh, julle het het nou gesê, die ander goed sal bykom en ek besef dat so as ek koels by mekaar maak, koels en koninkryk kan nie saam in een lichaam wees nie. En ek besef tot tyd en wil ek hierdie koninkryk en die koning wat hier is oor hierdie koninkryk, tot tyd en wil hy nie ook binne in my is nie, kan Jan sondag na sondag hier staan en hy kan preek oor die volwassen man en hy kan oor baie dinge praat, maar totdat ek nie hierdie ding vir myself gemaakt het, sal hierdie vleeslike dinge, want die vijand kom stil by dit wat vir jou saak maak, dit die vleeslike goed, dit wat jy kan sien, wat jou kwaad maak, wat ek by mekaar gemaakt het, daar kom hy by my aan. En totdat ek hierdie die koninkrijk nog nie so in my gevestig het nie, sal dood nog steeds een angel hee, en sal verlies aan inkomste en wingerde en leekrale en veld en al die goed, sal dit nog steeds by my een factor wees. En ek het hier geskryf, Godse Koninkrijk moet alles oorheersend wees in my leven. En tot dit nie is nie, tot dan sal ek maar net een toehoorder bly. En ek wil vir julle vraag, hierdie is die somme so nie? Dit is 24-7 situasie. Jy moet vir die moore bedink, en soos hulle daar in Deuteronomium sê, Deuteronomium sê, maak hom om jou voorkop vast, en bind hom om die hals van jou, jy soos so om jou hand, en, en die deurpost, en al hy goed, maak dit jou eie, so jy, ja, koop die volksblad, ons gaan nie vol struispolitiek volg nie, maar as jy sien van die betogers, ja, sien hulle, bly om, daar is iets beter aan die achterkant, wat die mens kan lees. Laat hierdie goed laat hy nie vat kry op jou, en kom saad skiet binnen in jou nie. Johan, ek het maar later my leven begin boer, en ek het nie ploeg gekoop, toe hulle nog goedkoop was nie. Daar moet ek nou maar elke ploeg vind, wat ek mee kan ploeg. So, miskien moet ek vanmorgen nou vir jou laat ris, en met roof ploeg. Ek stap vanmorgen in, en ek luister na wat, P.W.L.S. sing, en ek besef, donderdag aan toe hulle besluit het dat hulle hierdie groep gaan sing, het ek nie die vaagste benul gehad, van wat Godse geest vanmorgen vir die gemeente wil sê nie. Trouwens, ek het vanmorgen vroeg ook nie geweet nie. En dan kom hierdie goed by mekaar, en dan besef ek maar, waarlik, dis soos Jacob gesê, die Heer is op hierdie plek, en ek het nie geweet nie. Ek besef net hoe hierdie goed in mekaar aansteek, en ek besef ek ook hoe dat ons verlede week geëindig het met die skrif in die breers, wat sê die kracht van vier uitgeblis het. En wat ek gesê het, is ek het geëindig dier te sê, as dit in plek is, dan sal die getuiendes van ons levens wees, waar die getuiendes was van daar die mense, dat ons onder andere die kracht van vier sal uitblis. En nou kom Paulus en Paulus skryf en hy sê, Die evangelie is nie praaijkies, nie my kraag. En jy sien as ons terug terugverwijs, dan moet ons in een sin sê, was dit kraag of was dit praaijkies? Ons het ook gelees en gesê verlede week, as ons gesag gaan begin uitoefen, soos wat God bedoel het, dat ons doen het gesê, hy wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, sal in die lewe heers. Die kraag van vierheid blis, as ons nou van vier praat vanmorgen let ek net record rechtstel, ek glo dat jy dit recht bedoel, Rolf, maar indien iemand dit dalk verkeerd sy so verstaan, God sê vir ons niks dier die vier nie. God praat nie met ons dier die vier nie. Hebreus 1 vers 1 sê, nadat God op baie maniere in dier die profete, tot ons vaders gesprek het spreek in die laatste dag met ons dier sy woord, dier sy seun. En God praat nie met die, met die vier nie. God gee nie vir ons vier om ons iets te leen nie. God sê dier sy seun, sy woord Want geloof word gebouw uitgehoor van die woord uit. Laat ons net dit rechtstel, want anders is ons probleem. Want as God vir ons iets met die vier wil sê, hoekom wil ons om doodslaan? Hoor mooi, ons oud theologie het gesê, God praat met ons op door omstandighede. En as God door die vier met ons wil praat, dan is ons op gevaarlike terrein, as ons dit wil waag om hier die vier te blus. Maar ons blus die vier, hoekom? Omdat dit nie Godse spraak is nie. Ons het verlede week gepraat van, die concept van intercessie, wat beteken om in die rede te val. Ons sê, ons val nie God in die rede nie, ons val die duivel in die rede. Ons val die verleier in die rede. En daarom, as ons vier slaan, dan val ons die verleier in die rede. Want is hy wat die dief is, wat steel en slag en verwoes. Dit is achtergrond. So die vraag wat ons moet vraag is, wat kort dan, dat Godse Gees voortijdig, vir ons waarskie, die woorde in ons mond le. Voor ons eindelijk sê, is die vier op pad. <laughs> en ons steeds in gebreke bly om dit te kan keer. Nou wat vir my kostbaar is, as ek luister na die getuienis, en ek hoor, Roel sy grond het nie gebrand nie. En Bani grond het nie gebrand nie. Sê ek, is dit nie wonderlik nie. Dis die manne wat die ding verstaan. Maar ons het verlede sondag gelees, dat die skrif sê, in Jesaja 2 en Miga 4, aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die heren vaststaan op die top van die berge en verhewe wees bo al die hewels. Ons sien dit nou al tot die mate, maar nou gaan hy voort en hy sê, en nasies en konings sal trek na jou lig. So daar moet genoeg kraag wees om nie net die vier op my plaas uit te blus nie. Maar ook die vier op die bierwanse plaas uit te blus, Die vier op die berg uit te blus. Ondou, hy sê is stad wat op die berg leek in die wegseek en as nazies en konings moet trek, nou ons lig, dit beteken nie die vier nie, dit beteken die blis van die vier in hierdie geval. So, iets moet gebeur met ons, en dit is waarvan ons praat, als ons voor maanden praat oor die volwassen man. En ek rijd pots toe en ek besef, ek gaan met die klomp akademisi praat, en ek weet ook die akademisi met wie ek gaan praat, is ouwens wat gevestig is in die nieuwe vertaling, en ons werk uit die oude vertaling en ek dink oor hierdie saak. En ek gaan praat met die manne oor die gerechtigheid van God. Die gerechtigheid van God. Skrif sê, God het om wat geen sondigke nie sonde vir ons gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God. Die man even vertaling het, gerechtigheid verweider, dit pas nie die theologie nie. En hy het verander na vryspraak toe. Nou wil ek hier die verskiltes in vryspraak en gerechtigheid vanmorgen verstaan gerechtigheid is wie God is. Die Heere, ons gerechtigheid. God sy karakter, as jy God sy karakter wil saamvat, as jy sy liefdeskarakter uitdrukking aan wil gee, aan sy liefdeskarakter, dan moet jy sê, die gerechtigheid van God, want dit beteken hoe recht is God, want omself, hoe onskillig is God, en hoe God aan sy eie standaard van leven voldoen, dis wie God is. Vryspraak is iets wat God doen, of moet doen, of gedoen het. So hierdie begrip van wie God is, teenoor iets wat God doen, kan jy sien, wat er ongelooflike afgewaterde, verswakte vorm is dit. Daarom dat Godse karakter constant op die spel is. Waaraan was God skuldig, wat die vrygespreek moet word? As ons dus praat van die vryspraak van God, dan kan dit nie wees die vryspraak van God nie, want God het nie die vryspraak nodig nie. God is nie skuldig nie. So sien julle die verskil tussen die gerechtigheid van God teenoor die afgewaterde vertaling van vryspraak. Ek wil het julle met dit verstaan, want waar oor dit gaan, is oor die karakter van God. En vanmorgen wil ons met mekaar praat oor die verborgenheid waarvan Paulus praat as hy aan die Colossenses skryf en hy sê Christus onder julle, Christus in julle is die hoop van die eerlijkheid. Nou die woordkie onner, die woordkie in die Grieks, kan jy vertaal met een in of een onner. Nou sien ons interessant, dat Johannes vir ons skryf in Johannes 1, daarby vers 14, 13, 14, ons skryf in die ding, hy sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Toe maak ons hier die ontdekking en ons besef, maar die woordkie onner kan in beteken en ons sê nie, ons verander dit, ons sê, die woord het vlees geword en in ons kom woon. Maar om dit te sê, we jump the gun want hy het eers onder ons kom woon, om in ons te kon woon. So die woord het vlees geword, en in die gedaante van die mens, die gestalte van die dienstek, gehoorzaam tot die dood toe, selfs die dood van die kruis, het die woord wat vlees geword het, onder ons kom woon, en Johannes skryf, net daarna, na sy evangelie skryf, hy sê, briewe, en hy skryf die volgende en hy sê, wat ons met ons oor gesien, met ons oor gehoor, met ons hande getast het, dan die woord van die lewe, hy sê, Hierdie woord wil ons met julle deel Hierdie ervaring wil ons met julle deel Want ons het hom onder ons beleef En ons het sy grootheid aanskou Ons het sy, sy heerlijkheid aanskou Soos van die enige gebore seen van die vader So ons het sy heerlijkheid aanskou So wat het Jezus kom doen? Jezus kom stap op hierdie aarde Godse geest is in hom Hy is die gerechtigheid van God Hy is die Hy is Sy naam is die Heere ons gerechtigheid sy lewe is koningskap, gezag, geestgezag is vreugde, onskuld, vrede sy lewe is geneesing, sy lewe is die sien, sy lewe is die verteenwoordiging, is die uitdrukking, is die manifestatie van Godse skeppingsplan met die mens en hy woon onder ons en ons oog sê Johannes het om aansku as die enige woorde sien van die vader en toe wat gebeur toe gees die lewe op, hy sê as die korinkorrel nie in die grond val en sterf nie, bleid het alleen. Die korinkorrel val in die grond, dit sterf. Jesus word sonde met ons sonde gemaakt. God neem ons oortreding, ons ongerechtigheid, ons smarte, ons siekte. Hy plaas dit op hom, hy maak hom sonde met ons in. En wat is die, die resultaat? Die resultaat is so dat ons kon word die gerechtigheid van God in hom. Toe opstaan uit die dood uit, nadat die prijs betaal is om ons te rechtverdig, opgewek ter wille van ons rechtverdig maken. Toe hy opgewek word uit die dood, is dit die bewys dat ons voor God rein, heilig, sonder vlek of rimpel, sonder uh, gebrek verklaar is. En nou is Paulus bezig om dit hierdie verwonderlijke nies te verkondig. En hy skryf hierdie, nou is die gemeente geplant in Kolosse, en nou kom hy en hy skryf aan hulle hierdie brief, en hy sê vir hulle die volgende, as jylle na Colossensie 1 toe blaai, hy sê vir hulle die volgende, hy sê, by vers 3, nie, as die tijd om dit alles te lees nie, ek gaat die korter maak, en die essentie wat ek wil lees vir julle, hy sê, by vers 9, daarom hou ons ook nie op nie, Van die dag af, dat ons dit gehoor het, het gesê, wat het ons gehoor het? Het gehoor van jylle liefde vir al die heiligers, vir jylle geloof, dat jylle die evangelie om die helse dit aanvaard het, gegryp het, dit begin leven, die vrucht draad aan. Hy sê, hy sê van die dag dat ons het ons dit gehoor het, hou ons ook nie op nie, om vir jylle te bid, en te vraag dat jylle vervul mag word, met die kennis van sy wil, in alle weisheid, en in geestelike inzicht, so dat jylle waardiglik in om kan wandel. Nou, jy moet altijd kyk na die so dat, nee, so dat het a, a, a baie bijzonderse betekenis. Hy sê, ons hou nie op om te bid dat jylle vervul moet word met alle weisheid en geestelike inzicht nie. Die Griekse woord soenesis, wat beteken twee strome wat saamvloe en een word. Die oranje en die vaal wat saamloop by Douglas, een word en die vaal wat sy identiteit verloor en oranje revier word van Bakkeus al verder. So, is die gedachte, dat ons gedagtes in een stroom sal loop met Godse gedagtes. Dis trouwens dat Paulus sê in Romeine 12 2 is, hy sê, word verander hier die verneuwing van jylle gemoed. Maar nou sê Paulus, as dit gebeur, hy sê, as ons gedagtes tot daar die mate sou verander, sou dit resultaat het. Hy sê, en dis die resultaat, hy sê, by vers 10, so dat jylle waardiglik voor jylle mag wandel, om om in alles te behaag en jylle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle kracht bekrachtig word volgens die mag van sy heerlijkheid tot alle leidsamheid en langmoedigheid met blijdskap en die vader mag dank wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hee aan die erfdeel van die heiliges van die lig. kyk nie die inhoud daarvan ek wil amper sê, ou kan eindelijk nie meer daarvan sê nie dit sê dit alles. Ek praat met een professor die nawek, een professor. Hy sê, ek kan die tekst van die 33 vertaling nie lees nie. Hy is professor in theologie. Hy sê, ek kan die tekst van die 33 vertaling nie lees nie. Hy sê, dit is vir my een onverstaanbare Afrikaans. Hy sê, ek lees dit oor en oor en ek kan het nie begryp nie. Ek versto my. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan nie begryp wat hy nie kan begryp nie maar as jy naar die inhoud hiervan kyk, hy sê, as ons gedagtes een woord met God sin, sal dit die resultaat heen, dat ons waardiglik sal wandel. Nou, ons het ons van mekaar dit nou baie mooi uitgemaak. Ons het twee goed. Ons het stand voor God, wat volmaak is, wat Jesus vir ons gegeet, die gerechtigheid van God. En ons het een wandel voor God, wat, waar ons elke dag wandel, En ons weet dat dit nie volwaak is nie. En ons moet leer om vir onszelf te kyk en te sê, hoe sien God ons? God sien ons na ons stand. Hy sê, omdat een van amal gesterf, het amal gesterf, daarom ken ons niemand meer na die vlees nie. God sê, ek ken jou nie na die vlees nie, want ek het vir jou gesterf. Ek het die prijs betaal. Ek het dit wat kortkom in jou wandel, het ek gekanceleer dier my eie wandel, wat perfect was vir jou te gee, hy het ons geskaap, ons is sy maaksel, geskaap het tot goeie werk in Ephesians 2 10, so ons daarin kan wandel, so hy het het klaar, hy het die wandel vir ons geskep, en hy sê, kom wandel net saam met my, dan sal jou wandel recht wees, maar, voordat ons kan saam met om wandel, het ons nodig om te denk soos hy denk, ons het nodig om veranderd te word in die vernieuwing van ons gemoed, daarom sê, bid Paulus, en hy sê, as jylle geestelike inzicht kry, as die soenieses proces in jou lewe gefokus is, so dat jou eie gedagtes vervang is met Godse, jou grondpad, jou teerpad, die pad in jou hart vervang is met Godse gedagtes van liefde. Verander jylle sak oor jylle. En dit is Godse hart. Nou kyk my wat gebeur. Jezus het Gannadie skryf, onder ons kom woon Dit beteken tussen ons, hy was hier Met andere woorde, as ons sê, een van ons Wat hier is, is Jezus Ek kan ons omsien, ons kan hoor ons kan sy werke sien Ons kan oombeleef, ons kan aan oomvat Hoor jy, dis Jezus onder ons Met andere woorde, Jezus onder ons So die tastbare Manifestatie wees van God met ons Emmanuel, God met ons Dit is die tastbare Jezus onder ons Maar Toe kom Jezus en hy sterf En hy sê voor die tyd, voor die sterf verduidelik hy vir sy disciples, hy sê, dis vir julle voordeelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, stuur ek die trooster vir julle. Die geest van die waarheid, wat julle kan ontvang, die wereld kan my ontvang, maar julle kan my ontvang. En hy sal in julle kom bly. Hy sê, ek laat julle nie as weese achter nie. Hy sê, ek gaan een rikkie weg, maar dan kom ek terug. En dan sal ek, ek, by julle kom, woning maak. Hy sê, ek sal by julle kom inwoon. Goed, nou kom die trooster, En die gees van sy sien, sê Gelaasjers 4, het hy in ons hart uitgestort. So nou woon hy in ons. So jy sien Johannes, toe Johannes het skryf in die evangelie, toe praat hy van onder. Maar die onder het ingeword. As jylle by, verstaan jylle die verskil? Daar was Jesus alleen, en Jesus kan jy sien hoe moeg moet hy geword het, want hy moes allemaal gezond maak, hy moes al hierdie dinge doen, het so dat hy per ty keer moes vlug, hy kon net niet die pas volhou neem. Hy was mens soos ek en jy en daarom soms moet hy vlug, en daarom het hy soms van sy salving, van sy uitgestorte die werking van Godse geest gevat, en op mense gesitte, sê, die disciples, en toe die 70 gaan sê, Ga help my net, laat ons hier job gedoen krijg. Maar daar was die gereda voor hy. Hulle het dit gedoen, sonder dat hulle harte verander het. Maar Godse hart was groter dit. God sê, ek wil myself in jou verplaas, en ons het gesê, God het vir ons een lichaam gegeen, en die lichaam is een tempel vir die heilige gees. So, wat God te doen, hy stier sy sien om onder ons te kom woon, hy kom sterf, en nou kom hy, hy vaar op in die himmel, hy sit aan die rechterhand van God, maar hy stier sy gees, wat omverteenwoordig, wat God verteenwoordig. Stier hy na ons te oor, wat sê Paulus vir die kolossense verder? Hy sê, vers 13, hy, wat ons verlos het, uit die mag van duisternis, hy wat ons verlos het, uit die mag van die duisternis, en ons oorgebring het in die koninkryk van die sien van sy liefde, toe hy sonde geword het. Daardoor het ons verlos van die macht van duister, en oorgebring in die koninkryk van die sien van sy liefde. En hy sê, in wie ons die verlossing het door sy bloed, namelijk die vergifnis. Jy sê, nou sê hy verlossing beteken om vergewe te wees. Hoor jy wat dit Jesaja profiteer het sê, Ek delg jou oortredinge uit soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Keer terug tot my, want ek het jou verlos. Die verlossing is eerst dan kom hy terugkeer. Hy het eerst ons vergewe. Hy het eerst ons genees. Nou kan ons terugkeer. Na vergiffenis, na geneesing toe. So hy dit, by hom, het hy dit reeds gedoen. En ons gaan nou nou sien hoe dit in die vier werk. Nou gaan hy aan, hy sê, Hy, Jesus, wat onder ons kom woon het, wat die woord wat vlees geworden het, hy is die beeld van die onsienlijke God. Met ander woorde, die onsienlijke God het sienlik geword. Het sigtbaar geword, dat ons om kan vat, dat ons om kan sien, dat ons om kan hoor. Hy sê, hy het sienlik geword, dier die woord wat vlees geword het. Die eerstgeborene van die hele skipping. Nou sê hy, die eers geboorene. Nou wat beteken eerstgeborene? geboorene? Dit beteken ons, daar moet nog kinders geboore word. Reg? Ondoud het. Hy sê, die eersgeborene van die hele skepping, hy sê, want in hom is alle dinge geskapen wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troon is, sowel as eerskapie en overhede en machte, alle dinge is dierom en tot om geskapen, Paulus sê, uitom tot totom is alle dinge, hy sê, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand, en hy is die hoof van die lichaam, die gemeente, hy waar die begin is, die eerstgeborene uit die dode, so dat hy in alles eerste kan wees. Want, sê hy, dit het die vader behaag, dat in hom die ganse volheid, dit het die vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy dier hom alles met homself sou versoen. Nadat hy vrede gemaakt het door die bloed van sy kruis, hy sê, ek sê dier hom, die dinge op die aarde is welis die dinge in die himmel, Ook jylle wat vroor vervreemd was en vijandig gesind was dier die bose werk het hy nou versoen in die lichaam van sy vlees dier die dood, hoor wat het hy daar gesê, om jylle heilig en sonder gebrek en onberustblik voor hom te stel. Dis die VCS 5, 25 en 26 en 26, So, hier kom herhaal Paulus dit, hy het ons met sy bloedoffer heilig, sonder gebrek, onberustblik gesteld. Daar is ons stand. Ons het volmaakte stand voor hom, want dier sy offer, het ons heilig en gebrek en onberustblik vir hom gestel. Maar ek en jy weet, as ons na ons wandel kyk, as ons hierdie week na ons wandel kyk, dan sien ons, ons wandel het kort gekom. Maar genariglik het God gesê, ons het, kon Paulus sê, ons sien van nou af niemand meer na die vlees nie. My anner woorde, as ons kyk en beoordeel, beoordeel ons nie wandel nie. Ons beoordeel een mens aan sy stand. En daar die stand het God vir elke mens gegeen. Goed, nou gaan hy aan en hy sê, vir vers 24, nou verblij ek my in my leiding vir julle en vul in my vlees aan die oorblijfsels van die verdrukkingen van Christus vir sy lichaam vir die gemeente is. Nou daarover kan ons baie sê, maar ek wil nie daarby kom vandag, en is nie ty daarvoor nie. Hy sê, waarvan ek het dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, namelijk Die verborgenheid, dit is waarby ons wil kom vandag, die verborgenheid wat van die eeuwe en geslachte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiligis, aan wie God wou maak wat die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is, Christus onder julle, die hoop van die heerlijkheid. Nou, weer eens kan ons sê, as ons in die vertaling kyk, kan ons daar sê, Christus in julle is die hoop van die heerlijkheid. Maar ons kan ook sê, Christus onder jylle is jy ook van eerlijk. Maar wat sê Paulus? Wat er is ter sprake, of is albei ter sprake? Kom ons kyk. Ons het gesê, Jesus het onder ons kom woon, die Seen van God. Die ganse volheid van die Godheid, is vastgevang, in die lichaam van een man, een mens, die Seen van God. En die ganse volheid van die Godheid, kom woon in levende lewe, tussen ons. Ons het om gesien, ons het om gevoel, met ons handige tas, ons het om gehoor, ons het om aanskou, sê Johannes. En hy sterf, en hy staan op, en hy verdeel homself, by wijse van spreke, in gees, en hy kom bewoon ons dier sy gees. Hy blaas op die disciples, nadat hy hulle geheilig het, genreinig het, vir die heilige gees, nee, en hy sê ontvang die heilige Gees. en hier is hylle nou gevul met die heilige gees. nou kom Paulus in hoofdstuk 2 by vers 9 en dat het aangehaal die volheid van die godheid herhaal hy woon in Jesus lichamelik nou hy het hy dit so pas gesê, hy sê en jylle het die volheid in om, hy sê so nou dier sy geest het ons die volheid van die godheid ontvang want nou ek het net nou gesê, Paulus skryf, hy sê hy is die eersteling van die opstanding, hy is die eerstgeboorene So wat het ons gesê, daar moet nog kinders kom, almal wat om aangedeem het aan hulle het hy baas gegeen, mag gegeen, om kinders van God te word. Right, so as ek kind van God is, dan meen het, hy is die eersgeborene, en ek is die een wat volg. So ons is die rest van die kinders. Maar, soos die volheid, die ganse volheid, van die Godheid in ons lichamelik gewoon het, kom dier die gees, die ganse volheid van die Godheid lichamelik in ons woon. Dis die waarheid. Dis die feite. Die probleem is, ons verstaan het nie. Die rede waar oor ons ons self 60 en 70 en 75 gee, en nie 100% gee nie, is omdat dit vir ons toegemaak is. Ek het een prentjie geteken in die dag wat voorbij was, en ek het gesê, toe ek God leer ken het, God is soos een ijsberg, as ek om kan voorstel so, ek sê, die dag toe ek God ontmoet het en om leer ken het, het ek maar net hierdie stikkie van die ijsberg gesêen. En my belevenis was dat godsdienst het hier een doorringdraad opgerig, een dik dubbel doorringdraad moet mijn veld tussenin. En zeker gemaakt dat ik niks verder van God besef nie, leer nie. Ek praat met een professor gister en hy sê vir my, verstaan jy, ek sien dat hy niks verder van God geleer het nie. Hy sê, die mens het geen wil nie. Dat mens geen wil het nie, het God vir Adam laat zondag. As die mens geen wil het nie, hoekom sê God moet het nie doen nie? Moe nie het nie as hy dan nie wil het nie. Dan maak dit mos een bespotting van wie God is. Dis een, mense, dis een theologische denken, dis een theologische absolueteit, dis een onverhandelbare stuk theologie, dat die mens nie wil het nie. Want jy sien, ons moet die uitverkiezing verduidelik. Waarom is dit dat Jezus gekom het, en vir alle mense kom sterf? Wie, wat is argument? Die argument is, ja, die skrif sê, so lief het God die wereld gehad, maar nou sê over my hierdie ding, hy sê, luister, as ons pogings om die rinoster te red, daartoe lei, dat twee rinosters oorblij, en alle andere rinosters uitgeskiet word, gepouts word, dan betekend dit, die rinoster is gered, maar as nog twee woord, en hy sê, as die skrif sê, hoor nou die argument, hy sê, as die skrif sê, die mensdom, dat God die mensdom kom red, so lief het God die wereld, die kosmos gehad, dan sê hy, as dat twee mense veroorblij, dan meen dit die mens nog was gered. Al is weg. En die argument is, dit God het gesê, ek vat jou, maar los jou, ek vat jou, maar ek los jou, ek vat jou, maar los jou. Maar eindelijk het God nie so, waar hy sê, ek vat jou en ek los julle, en ek vat jou en ek los julle, en ek vat jou en ek los julle. Verstaan jy, wat as baie meer wat gelos word, as gevat word. Hy half my liter aan, hy sê liter C, hy skryf aan die rasmus, skryf liter hierdie ding, hy sê, Ek sal liever gered wil wees dier die genade van God as dier my eie besluit. Ek sê, dit is makkelijk vir die een wat dier die genade gered is en wat van die ou wat in die hel is op grond van Godse besluit. Waar hy geen zeg had het nie. Ek sê, besef jy wat sal die ou doen wat in die hel beland omdat God om soen toe gestuur het en om geen besluit gegeet nie. Geen geleentheid gegeet om tot bekering te kom nie. Hy sal God vloek uit die helheid. Ek sê, maar weet jy wat? as elke mens voor God rechtvaardig is, op grond van die offer van Jezus, vir alle mense. Ek sê, wat maak jy met die skru wat sê, die, die misdaad van een, het die sonde in die wereld gekom, en soos die misdaad, een misdaad, die van Adam, dat vir alle mense tot veroordeling was, vir alle mense, is die eendaad van gerechtigheid, vir alle mense, tot rechtvaardig maken van die lewe dan vraag ek, hoekom is dit so, dat daar een bedekking is, jy sien, hier is een doorringdraad, ek wil sê, godsdienst, godsdienst denke, het een doorringdraad gespan, en seker gemaakt, dat ons niks verder van God verstaan nie, ek sê vir my, ek sê, maar, maar hoe verklaar jy dan hierdie goeders, en dan sê hy vir my, maar jy kan ons God nie verklaar nie, dit is die mysterie van God, ek sê, nou trek jy Jesaja 55 op my, my wees boe julle weer, my gedag is boe julle, ja sê, ek sê nie, jy het nie klaargelees nie, Daar staan, soos die rene in die sneeuw van die hemel neerdaal, het God sy woord gestuur en vlees gemak. En nou roef hier eens vir jou. Dan sê God, as ek my woord soos die rene in die sneeuw na die aarde toe stuur, dat het daar nie omdraai nie en terugkeer nie. Maar maak hy dat die aarde dier vocht en geer dat het voortbring, en saad vir die saai en, en brood vir die eter, en hy sê, so sal my woord wees. My woord het vlees geword het, my seen, wat vlees geword het, sal nie leeg na my toe terugkeer nie. En so wat het gebeur? Hy het na sy vader teruggekeer, maar hy het ons allemaal achtergelat. In die leeg teruggekeer nie. En nou sê hy, en as dit eendheid, as hy die verloop eendheid en voltooi is, hy sê, gaan daar nog iets gebeur? Hy sê, dan gaan die berge in die hevels uitbreek met gejiebel, en die skeping wacht met reik, al sinne verlang op die openbaar maken van die seens van God, om die vier te stop. Denk jy dit is vir die skeping lekker om af te brand? Hy sê, maar die skeping is aan nietigheid onderworpen, nie gewillig, nie maas gevolg van Adam. Maar nou wacht die skeping met rijk aaste verlange, wat moet gebeur? Die openbaarmaking van die seens van God, van die wat moet volg op die eerstgeborene? So kom ons kyk of ons daarby kan uitkom, ons het nog een kwartier tyd. Nou sê Paulus, die verborgenheid, wat so groot is, is dat Christus in ons die hoop is van die heerlijkheid. So nou sien ons Jezus het onder ons kom woon om in ons te kan kom woon. Hy woon nou nie meer onder ons nie, hy woon nou in ons. Reg? En nou het hy, hy ons, in ons kom woon. Maar het is een verborgenheid. Johan, jy praat altyd van die duikboot christenen. Hy is binnen ons, maar ons, hy is onsigbaar. Hoor jylle wat ek sê? die volheid, die ganse volheid van die Godheid, wat in Jezus woon, woon in my en jou, as ons om ingenooid. Maar hy is onsigbaar. Maar wanneer hy onder ons gaan kom woon, dis wanneer hy sigbaar is. Nou wanneer gaan hy onder ons kom woon? Wanneer gaan die in onderwordt? Ons het die beeld geteken, ons het gesê, Jesus is die mens, daar die persoon na ek, en Godse gees het in my kom woon, God het sy geest in ons hart uitgestort, Godse geest het nou in my kom woon, ek het om genooi om in my te kom woon, en nou, wat het gebeur? Nou word ek veranderd dier die genuwing van my gemoed. is die geestelike inzicht vind nou plaas, en Godse gedachte, wat is Godse gedachte? Die gedachte wat ek aangaan die jou koesters is, van vrede nie, onheil nie, hoopvolle toekomst, die gedachte is, is jy is kapai en vreugde en onskuld en vrede en sien, geneesing dis Godse gedagtes, hy sê nou wil ek he, jou gedagtes moet een word met myne, maar my gedagtes verskil van God, God Godse gedagtes is lig en my gedagtes is duisternis ek het die volmaakte stand van God, maar my wandel word gekleer, word geaffekteer, dier my gedagtes, en God sê jy gaan nie waardiglik wandel nie jou wandel gaan nie een vrug wees van jou verhouding met my, as jy nie jou gedagtes kan verander nie, en daarom het God vir ons die woord gesteer, die woord is levend krachtig, skerp twee snijnde swaard, en dit dring dier, Hebrews 4 vers 12, dit dring dier to die, die scheiding, tussen siel, dis ek, persona, en gees, Godse gees, en nou het hy geword die oordraar, die geleier, van Godse gedagtes, na my gedagtes toe, daarom sê hy my nie die onderlinge byeenkomst versuim nie, hy sê, daarom, preek die woordtijdig en ontijdig. Hy sê, daarom sê, geloof kom dier die gehoor, en gehoor dier die woord. Hoor jullie die woord? Hy sê, hy wat in my woord bly, is my disciple, en dan sal die kennis van die woord om, uh, om maak. Hy sê, die waarheid ken die waarheid sal omvry maak. En kyk wat gebeur, in die proces word die, die, die inlichting van God Godse geest oorgedra, hierdie goed ken julle alles, die paarskyp moet vol word volgens Joel 2. Hy sê, as die lera tot gerechtigheid die heilige geest gekom het, dan sal die doorvloer volkoring wees, die paarskuip van mos en olie oorloop en wanneer gebeur dit as die paarskuip van mos en olie oorloop dan is Christus onder ons dan is die salving dan is die manifestatie dan is die kracht van God dan is die vierheid geblis nie net op my plaas nie Peelmans en wat? Kan jylle sien die proces? So dit is die proces wat moet plaasvind. Die geest wat in my is, die geest wat in jou is, het nodig om die paskuip vol te maak, so dat hy onder ons kan manifesteer. So iemand om kan sien met sy oor, pas met sy hande, oor met sy oor. Dan het die duikboon christene verval. ons praat gister toe nou oor hierdie ding, en ons sê, wat gaan ons dit, ons moet nou dit praktisch kry, want dit is nou alsgoed en wel, dit hoe dit werk, en na vorige sondag het ons gepraat, en toe, toe ek klaas, toe eindig sy die ding, en sy sê hierdie ding, sy sê, ons het nodig om die saad te saai, wanneer dit goed gaan, soek die heren, wat dit te vinden is, roep om aan te wanneer nawees, as die krisis kom, as die vier daar is, dan is dit te laat om saad te saai, dan moet daar een oos wees. So, jy sien, dit is nou die dag, daarom sê die heren, nou is die tyd van welbedaar, ah, nou is die tyd van huil, hy sê, nou is die geleentheid, om hierdie saad te saai, om hierdie saad te ontvang, en hierdie saad te laat groei, so dat as die vier kom, as die doorings plaas vind, as die impies oor die rante, oor die Marokkaanse rante kom, Johan, dan moet daar een oos wees, dan moet daar een oos wees van die volheid van die godheid, dan moet daar hy oost wees van die salving van die heren, wat die bekke van leeuws toegestop het, koninkryke oorweldig het en die kracht van vierheid geblis het. So sien julle, ons kan sondag na sondag hier sit en sê, juh, dit was een goeie word. Maar as ons nie die woord gaan vat, as ons nie die selfs die wortel gaan stoot nie. As ons nie by een punt kan kom te sê, jyre, dit kan nie net nog een praai kie wees in my leven nie dan moet dit vandag verander. Dan moet daar vandag een geleentheid in my leven kom, waar die deurbraak kom van my leven. Dan sien ons, kom ons sommit gul op in die laatste paar minute, ons sien nou die karakter van God. As ons dis praat van gerechtigheid, dan praat ons nie daarvan dat ek volmaakte stand voor God en onskillig voor God is en die standaard voldoende my stand nie. Dit is nie waarvan ek praat nie. As ek van die gerechtigheid praat, God praat ek van Godse karakter. Godse droom. Godse skeppingskracht van wie God is. En nou sê ek, as ons die gerechtigheid van God verstaan, dan sien ons dit loop in twee lijne. Kom, ons noem dit die vlees en die geestlijn. In ons sien, die gerechtigheid van God het een manier om om te manifesteer in die eerste plek in liefde. Maar nou moet ons dit nie verwar nie. Die liefde wat ek en jy het, was soos die liefde wat Petrus gehad het, toe hy vir Jezus gesê het, ek sal tot die dood toe met jy gaan. Dit sy liefde vir Jezus. En toe Jezus gevangen geneem word, die vloek uit, is ek en homie. Dit die diepte, dit is die vermoe van my en jou liefde. Dit is die vermoe van die liefde, wat ek en jy kan monster, vir die ouwens en die doorings. Hoor jy? Ek kyk na die groep mense, wat voor my sit gister, en ek sê, jyre, het ek hierdie mense lief? En die antwoord is, nee. Ek skies heren. Ek het nie. Ek hou van hulle. Ek maak hulle lief nie. Ek kan mooi goed sê, mense, help jy om te lief hou nie. Ek het hulle lief nie. Ek vind dat dit staat nie. Maar ek, ek weet, dat God hulle lief het. Die liefde van God, Nou sê Paulus, hy sê die liefde van Christus Dring my, hy sê dis nie meer ek Paulus sê nie ek is lief vir die Kolossensie nie, hy sê nie, hy sê ek Het een met God geword en is Godse liefde In my en al wat my lichaam is Is het draar, is een voertuig Voor die liefde van God Daarom sê hy, ek word als een drank of Daarom sê hy, ek gee my lichaam maar Daarom sê hy, ek is bereikt om te sterf Wat laat Paulus gaan Na klomp ondankbare ouwens toe Wat om in die gezicht skop Wat laat Paulus dit doen Sy liefde vallen, vergeer het. Godse liefde in hom vir hulle. Net so het ons nog een begrip. Ons het die begrip geloof. Geloof. Sonder geloof is moendlik om God te baag. So geloof, het ons gesê, is my reactie op Godse karakter. As ek sien wat Godse karakter is, en ek ontdek, God het my lief, en God het een droom vir my, en die droom is net positief, daar is negatief van Godse droom nie. God het geen agenda meer tegen my nie, want alles wat in die agenda so staan, wat God tegen my kon hou, wat God tegen my kon draai, het Jesus op hom geneem. Al onze ongerechtighede het op hom laat neerkom, so daar is niks uitstaande wat God nog in berekening moet bring nie. Ons is heilig, rein, sonne vlek of rimpel, sonne gebrek. Alright? So, nou, terwyl ek daai droom het, is my ontwerp in reaksie, want ek is ontwerp daarvoor, ek is ontwerp om gezond te wees en nie ziek nie, ek is ontwerp om die kop te wees en nie die stert. nie, nou grijp ek dit, ek sê hierdie, dis my ontwerp is wie ek is, en as ek dit grijp, dan het geloof in actie want ek het die droom gehoor, dit het begeerte by my gestimuleer, want dis wie ek is ek het het angegrijp en da's geloof, dis die geloof van die mens dis my geloof maar as een groter geloof is dit en dit is Godse geloof sê so, die Gees God sin Godse geloof en nou kom Jesus en Jesus sê jylle moet die geloof van God he. jy sê Jesus stap by die vijerboom verby hy vervloek die vijerboom en uh, die volgende dag stap hulle verby en Peter sê uh, hier is o waar, die boom het nie vervloek gister, hy is opgedroog van sy wortel af dus asof Jesus van hom sê wat jy vervach maar hoe kom het Jesus die vijerboom vervloek wat was in die vijerboom Die vijieboom het die blare voorzien, waarmee Adam sy naaktheid wil bedek. Die vijieboom verteenvoerig die mensse poging om omself te heilig, om omself te red, om self te betaal vir sy skuld. So het die wet die verlengstuk van die vijieboom geword. So het oud-testamenties Israel die verlengstuk van die vijieboom geword. Een baie praat het van Israel as die vijieboom verstaat hy het die verlengstuk geword van die vijieboom, want jy sien, die Israelite sê, vir Mooses, maar moet nie laat God praat met ons nie, laat Mooses met ons praat, laat die Heere vir Mooses sê wat ons moet doen, so ons dit kan doen, so ons dier dit te doen, dat dier kan lewe. Vijieboom. En nou kom Jezus en hy vervloek die vijieboom, en hy sê, mag daar in die ewigheid nooit ingevrug van jou kom nie, en die vijieboom verdroog van sy wortel af. So die mensenpoging, om dit self te doen, verval. So kan jy dus nou sien, dat die liefde verval, die geloof verval. So as my geloof nie oorgaan, na Godse geloof toe nie. As my liefde nie vervang word, met Godse liefde nie. Sal het nooit wees nie. Sal het die theorie bly, sal die evangelie praaties bly. So sê jy wat moet gebeur. Ek het nodig, om so naabij te kom, in verhouding met om, dat hy en ek, eenwoord, en jy sien, dis hierdie proces, waar daar nie meer een onderscheid is nie, nou sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus, die salving, leef in my, ek leef nie meer nie, die salving leef in my, hy sê, en daarom is daar een constante uitstorting, de manifestatie van die kracht van God, my leven. En soms het er loof, die eerste oorwinning oor die vier, is dat die vier nie jou kan bykom nie. Die vier kan miskien jou veld brand, maar die vier kan nie jou vreugde wegvat nie. Dit het Jacky vir ons kom sê na die dag. Die aanslag kan die in my omstandighede wees, en ek en jy kan nog a paar rondes verloor in ons omstandighede. Maar wie wat, kan my nie weet krijg. Ek verstaan buiten dit. Want ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. So sê jy wat moet gebeur? Nou kyk mooi. Ek en jy het lief. Ons het lief die wat ons lief het en ons het nie die lief wat ons nie lief het nie. Die ouders wat van ons kinder van ons leg praat, hou ons nie van nie. Reg? Die ouders wat toi toi en lorries omgooi en, en goed aan die brand steek, ons hou nie van hulle nie. So ons het hulle nie lief nie. Maar God het. God het want God het so, hulle so lief gehad, dat hy sy sien gegeet. God sien hulle in die selwe stand. So al manier wat ek kan doen, is ek moet my gedachte, wat nie lief het nie, kan abdikeer. Ek moet verander kan word. Ek moet soen Jesus. Ek moet, verstaan jy, dis Paulus' gebed. Paulus sê, ek bid dat julle verander sal word, dat julle eenvoudig met God sal saamloop, so dat julle saam met hom in die stroom beland, so dat julle saam met hom sal vloe, so die samenloop van jou gedagtes en sy gedagtes, jou gedagtes kan verswelg en oorgeneem kan word door sy gedagtes, dan het jy lief. Ek vertel hulle die story, ek het al dat ek vir hulle die story vertel, ek rijd een nacht van Janusburg af terug huis toe, en daarby sier hoe kom ons as so jou café in die veld, en ek is, ek is dorst, maar ek het een wondertijd met die heren in die kar en ek hou daar stil, en ek stap so eentje die, en is nie op die pad nie, dit maar so eentje weg daar, en ek stap dan na die cafékie toe, en ek stap in die café, en in die moment toe ek in die café in gaan staan ek, en ek krek, die liefde van die heren, oorwelig my vir die twee portagees, en moet hulle stoppelbare, wat achteruit oor my gestap, en ek het hulle nie lief nie, maar die aand, is ek so oorveldig dat ek ek kan nie met hulle praat nie ek is so bewoe ek is so oorveldig met Godse liefde vir die twee mense sê nie wat moet gebeun ek en jy kan nie aanskrakkel nie ons kan nie sê Heere Isaac, right, houd ek jou lief nie al wat ons kan wees is om aan te meld sê Heere Isaac om met iets saam te loop totdat profetiese woord totdat. Heere, ek sal nie los ten sy my sê nie. Heere, ek sal nie laat skiet, totdat die liefde doorgebrek het in my hart nie. Kan jy jou voorstel, hoe sal het wees? Ek het vir die mannen by die wootskool, het ons maandag aand oor die ding gepraat, 2 Korinthus 3 en ek bloo, ek stop waarmee, 2 Korinthus 3 vers 18 het gesê, as ons met een onbedekte gezicht soos in die spiel, die helikheid van die heren aanskeel, word ons gedaante van gedaante van ander. Wat sê nou in die spiel? een refleksie van jouself. Wat sien jy in die spiel? Sê my, wat sien jy in die spiel? Ja, daai ene het ek nou Jy sien een refleksie van jouself. Beskryf my jouself. Sien jy, as jy in die spiel kyk, ek maak het nou praktisch, ek wil jou huis toestuur met hierdie oefening. Gaan huis toe en gaan kyk in die spiel, en sêf my, wat sien jy? Jy sien een refleksie van jouself, wat er self, hierdie ene of daai ene. Jy en ek, sien die een, ons sien wandel maar besef jy as jy een met God geword het, as jy een, soos Jackie het nou daar gesê, as jy een geword het met Jesus, as hierdie stroom, as jou stroom in die hoofstroom, die die hoofstroom gegryp is, in Godse gedachte jou gedachte word, weet jy wat gaan gebeur jy gaan voor die speel staan, en jy gaan die heerlijkheid van die Heere sien want dis wat God sien dat is verlichte oog krij van ons verstand. Nou wat is die sleetel om te kan sien soos God sien? Paulus beskryf het vols in 2 Kroenties 3, hy sê die bediening van die dood, dit verhoed ons. Dit is die bediening van die dood wat ons hier hou, die mense poog. Die bediening van die dood, die mense opinie. Hy sê, solank as het moest is gelees word, is daar bedekking hart Is hulle sinne verblind? Maar, wanneer hulle dink soos God dink, wanneer hulle met dan wanneer hulle dink soos wat God dink, wanneer hulle gedagtes verander, om Godse gedagtes te accommoderen, hy sê, op daai moment, hy sê, word die bedekking weggeneem, die bedekking wat in Christus in die salwing vernietig is, hy sê, en ons dan, met een onbedekte gezicht, soos in een speel, so jy sien, solank as wat daar poging in myself is, om beter te wees, solank hy poging is, sal ek jy sien, sal ek Jan wandel sien, ek moet Jan stand sien, en nou het ons verlede week die woord gehad, wat Petrus van ons skryf, ons het die profetische woord, wat baie vast is, waarom ons met acht jy soos een lamp wat in die donker plek schyn, totdat die dag aanbreek, totdat die dag aanbreek, en die morrester ons hart opgaan, totdat ons in die spiel kan kyk, in die heerlijkheid van die Heere kan sien. Solank is jy dit nie kan doen nie, blij dit die theorie. Solank is jy dit nie kan doen nie, sal ons daarvan praat sal die berge nie anna knap en die nie. Kan jy jou voorstel, hoe so hierdie, hierdie kaapse berge anna geklap het, as ons die vier gestop het, sommer net aan die begin. Solank as het ek hier kan doen nie. Ons sal het nooit recht kry, ons sal nooit bij die punt kom, as ons nie begin die speel, kyk nie. Ek stier jou vanmorgen huis toe, met die opdrag gaan kyk in die speel, en kyk, en kyk, en kyk totdat, en gryp God vast, totdat, jy in die spiel die helikheid van die Heere sien, dan gaan jy achterkom dat wijsheid in jou aard kom. Jy gaan achterkom dat liefde van jou besit neem. Jy gaan nie meer lief heen nie. Jy gaan liefde word. Jy gaan achterkom dat dit nie meer jou gebrekkige geloof is nie. Nou staan ek en ek kyk in die dorings en ek sê hier ons het iets te doen oor die doorings, en wat het, moes ek van myself sê, ek sê, jyre, ek het nie geloof nie. En ek kyk na die vier op die berg, en ek sê, jyre, wat moet ek doen hier? Ek sê, jyre, ek het nie geloof nie. Jyre, sê, maar ek het geloof, kom na nou my toe. So as ons in gebrek in geloof is, beteken dit een ding, ons is gebrek, aan tyd bij hom. Dit is so'n sleetel. En ek wil, dit is in my hart, mense, ons kom my jylle jaar want ons praat oor die volwassen man en jylle jaar wat die volwassen man moet manifesteer en ek wil sê in een sekere sin manifesteer hy so min, aan die einde van die jaar is het in die begin van die jaar manifesteer ons begin het. en die rede is, omdat ons hartheid stomp geword, ons oor het zwaar geword om te oor en, en te kyk en te kyk en nie te sien nie, ons hart stomp geword om te hoor en nie te luister nie want nou wil ek vir jou stoot in jou hand geef vanmorgen en sê, gaan staan voor die spiel, visies en gaan kyk na jouself en sê wat sien jy En so lang was jy die wandel sien, is jy in ons ammalse geselskap. Maar wanneer jy in Godse geselskap kom, gaan jy die stand sien. As jy die stand sien, die heerlijkheid van die Heere gesien. En die hoop van die heerlijkheid, die verwachting wat die heerlijkheid het, is dat as ek en jy dit sien, dan sal die paarskuip van Mos en Olie oorloop en dan sal Christus nie meer net in ons wees, soos nou nie. Dan sal die salving, die manifestatie, die kracht van God, onder ons, tasbaar, sigbaar, voelbaar wees. Dis wat vir God ons groep het. Gaan doen dit. Jere, as jy dit nie in ons leven doen nie, as jy ons nie hier tegemoet kom, dat ons die ergens van hierdie saak kan besef nie. Dat ons by die begrip kan kom en sê, jyre, ek kan nie langer net een hoorder wees nie, ek kan nie langer net luister na goeders, en dit het nie effect in my leven nie, dit moet gebeur. Jyre, jy gees is die een wat met jaloersheid begeer, wat klop, sê, maak oop ek om jy hem altijd te. En ons wil vermoorde antwoord en sê, ja jyre, ek maak jy die deur oop om om nie weer toe te maak nie. Ek grijp jy aan om jy nie te laat los ten sy jy my geseen het. Ek gaan aggie op jy profetiese woord, totdat ek die heerlijkheid van hier aanskou, om van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd te word. Ek dank jy daarvoor. Ek sê nie elkeen wat hier is vanmorgen. Ek sê nie elkeen wat oor die internet inluister, vader, om by die waterscheiding van ons leven eenmaal te kom, sê jy, ons is klaar met hoer gekom by doen. Ek eer die vader in Jesus nou. Amen. Ek sê in julle met een spin spiel.